Будь обережним, Фелло, нам треба просто їх відшукати. Удень вони не нападають. Чого боятися? відмахнувся Джеф, а згодом додав не так упевнено. Ну, так Кейтаро каже. Джефрі, підвищив голос Гевал, ніякої самодіяльності. Слухай, генерале. Хлопчина по-воєному взяв під козорок і рванув з місця, підносячи за собою клубні порохнявий. Алондра помахала рукою і помчала за ним. Ріно і Джеро, встромивши руки в кишені, спостерігали, як парочка віддаляється, петлюючи між нерівностями пустельного плату. Босе, можна я скажу? буркнув чорношкірий Гереро. Заткнись, рикнув на нього Хетхантер. Обоє думали про те саме. Але я все-таки скажу, босе, Дарма ми їх відпустили, мені лячно. Перечуття не обманювало Джеро. На хвильку Джефрі та Алондра затримались на автрамбованому підвищенні, що звиваючись стяглось у напрямку Норд-Норд-Вест. Схилились над смартфоном, струнки силуети чітко вимальовувались на тлі висвілого неба. Визначивши найоптимальніший шлях, Парочка рушила далі і швидко зникла з очей. Жити їм залишилось трохи більше двох годин. Середа, 19 серпня, 10.47. Околиці селища Сан-Педро де Атакама. За два кілометри на південь від Сан-Педро-Ріно та Джеро Вибралися на шосе, що вело навпростець до поселення. Проїхали ще пів кілометра, коли Хенхантер звів руку, наказуючи зупинитись. Т. Йвал приклав палець до губів. Гереро заглушив мотор і прислухався. Чому так тихо? Це пустеля босе, знизав плечима Джеро. Тут завжди так. До біса постелю нахмурився Ріно Ми за кілометри від села Чому нічого не чути? Має ж бути хоч якийсь Який-небудь телепень Що преться до місканті Подивитися на дурнуватих Фламіно Хто-небудь із місцевих Хто простоє на закупки до Калами Або що? Джеро без поспіху обвів очима горизонт В далині у сріблястому Мареві Мріли перші, незграбні і кривобокі, притрушені піском хатки Сан Педро. Далеко з правого боку пнулись у небо згаслі андійські вулкани. Як не вдивлявся, африканець не відшукав жодного рухомого об'єкта. Пустеля наче задерев'яніла. Не знаю. Це погане перечуття заспокоював себе Ріно. Джером моє рацію, це Атакама, а не Манхеттен в обітню пору. Попри це тривога залишилась, а бажання заходити в селище меншуло, висковзувало з грудей неначе наче вино, що витікає крізь діряві днище з дубової бочки. Ріно стояв, нахиливши байк і впершись ногою в асфальт. Джоран рухався, чекаючи, що вирішить бос. Повернувши голову, хетхантер побачив, що Гереро посміхається. «Що такого смішного, телепню?» «Та дивлюсь і думаю, ми з тобою рівно як два ковбої. Рушниці в чохлах, під гепами залізні коні, а попереду спустошене поселення. Хей-хоу! Два сраних ковбої 21 століття». «Не потягай, заврового, дурбило!» Південноафриканець відмахнувся, а потім завів мотоцикл і рушив уперед. Вдруге вони зупинились без жодної команди. Завмерли якраз на в'їзді в, в Сан-Педро. Джеро витяг дробовики з чохла, прикріпленого ззаду до мотоцикла і гарячково пересмикнув затвор, пославши колю у патронник. Присілок складався сотні безсистемно розташованих гатин з товстими глиняними стінами та маленькими вікнами, що не пускали всередину жар. Де не на вітрі лопотіли розтягнуті на палях простирадла, вони захищали подвір'я від пустельного пилу. Основної вулиці, типової для більшості південноамериканських поселень у Сан Педро не було. Вона ніби починалась біля в'їзду, але майже відразу губилася у плетеві стежок і неохайних будівель, що напирали одна на одну. Ріно та Джеро знаходились на відстані 50 кроків від перших хижок. Навіть з такої віддалі було зрозуміло, що халупчини порожні. З одного подвір'я визирав здоровений пікап «Форд Рейнджер», Четверо дверей розчинені навстіж, всередині нікого. Трохи далі, посеред грунтовки, перегороджуючи шлях у глиб села, стояла вантажівка. Чималий водовоз спалений дотла. Корпус обвуглився настільки, що годі було визначити оригінальний колір. На дорозі валялись шматки одягу, взуття, уламки дощок, розбите скло. «Ти мав рацію», – прохрепів Джеру. «Ті вилупки таки пішли на контакт». Умго, безпристрастно підтакнув Ріно. Йому не вперше доводилося лицезріти вщент з пустілі селища. Хетхантер був у Руанді в 1994 році в самий розпал кривавої бійні. Руанда – невелика і дуже бідна держава в Центральній Африці. Населення 11 мільйонів осіб, з яких 84% становить народність хуту, а 14% представлені етнічною групою під назвою Тутці. 6 квітня 1994 року після путчу почався геноцид Спрямований проти представників етнічної меншості Туці. Он та Сишадовий час не втручалися в події, в результаті чого різанина тривала до 16 липня. За сто днів хуту по збірячому вбили і закатували за різними даними від 800 тисяч до одного мільярна Туці. Швидкість убивства у п'ять разів перевищувала швидкість страт у німецьких концтаборах часів. Другої світової війни. «Це їхніх рук робота, глянь туди!» Хетхантер піднявся над сидінням і вказав на сколочену землю біля одного зубістця. «Сліди?» Чорношкірий прослідкував за вказаним напрямом і попервах нічого не побачив. Заміть, він розрізнив чіткий відбиток дитячої ступні. То може бути слід когось із місцевих, спробив несміливо заперечити, якогось чорізького пацана. «Ти хочеш сказати, хлопчики з Сан-Педро гасають по пустелі без зуття?» Джеро нічого не відповів, ще більше насупившись. «Ходімо поглянемо, що там. Де?» Гереро відчув, як вздовж хребта майнуло огидне тремтіння. Наче по спині пробігся пацюк. Бляха, на Марсі. У присілку, звісно. Я не думаю, що це розумно, Ріно. Не седжеро. Селище порожнє. Вантажівка згасла давно. Крім того, ми мусимо... Ти ж сам казав, що малюкам конче потрібна вода. А раптом вони лишили когось охороняти водокачку чи щось таке, і, «І що, значить, ми мусимо?» Хетхантер на хвильку завагався. Він думав про таке. Однак інтуїція підказувала, що боти мусять триматися разом і не сидітимуть у Сан-Педро. «Що там шукати?» – вторив далі Джеро. І так усе зрозуміло. Вишкирпки прийшли по воду, перебили людей і пошурували назад у свій барліг Я так не думаю, Джеро Заперечив Ріно Тут щось не так Що ти маєш на увазі? Гевал невразно Смикнув плечима Зліз із мотоцикла І роздираючись Витяг дробовика Пішли Ми граємося з вогнем Джеро скорився побрівши за південноафриканцем вони швидко проминули спалений водовоз і опинились у центрі селища. Поряд височила найвідоміша атракція Сан-Педро – Біла Іспанська церква XVII століття. Повсюди проступали сліди боротьби. Чимало будівель зяли розтрощеними шипками. На доріжках поміж породніх луп застрягло кільканадцять джипів – Більшість із розчинними дверцятами, деякі з розбитим лобовим склом. Ріну не здивувався, коли виявив, що в усіх без винятку автомобілів ключі запалення лишились на місцях. Складалося враження, наче селяни намагались поспішно втекти, але їх в останній момент повитягали з кабін. Де-неде на стінах траплялися плями засохлої крові. Чимало слідів присипало піском. Пісок також намало крізь прочинені двері покинути хатин. Намало досить глибоко. Хай що трапилося в Сан-Педро, відбулося усе все щонайменше два дні тому. Ріно зазирнув до церковки, потім заскочив до туристичного офісу одноповерхової саманної хишки, де всім охочим пропонували карти атаками – Пройшовся по витоптаному майданчику, що правив ринком. Завів один з покинутих автомобілів, переконавши, що він справний і в баку є пальне. Великих руйнувань не було, хоча порожні будинки та безлюдні вулиці викликали хвилювання і неприємну сверблячку під шкірою. Чорношкірий не відходив від боса. Джеро не був боягузом, навіть більше вдома він вважався сміливцем. Проте там, у Намібії чи Анголі, все було просто. З одного боку худлаті чорні хлопці з автоматами АК-47, з іншого боку такі ж самі поробки з американськими автоматичними гвинтівками М-16. Не потрібно напружуватися, щоб розгадати, що в тих головах коїться. А тут, маючи добрячий арсенал вогнепальної зброї, вони нічого не могли вдіяти зі зграйкою шмаркачів, у яких до недавнього часу були пращі, каміння та рогатки. У Найманця серце спинялось, коли він думав про те, що буде тепер, коли у ботів є рушниці. «Ріно!» – хріпко прошепотів Джеро – що тут могло статися? Де всі? Хенхантер мовчав, похмуро зиркаючи навкруги. Босе, не вгавав Гереро, я думаю, треба забиратися, поки ми не вступили в лайно, від якого не зможемо відмитися. Якщо боти винищили ціле селище, не варто тут лишатися. Ціле селище. Кілька сотень людей. Повірити не можу, Що зграйка сопляків. Чуєш, Урвав Рено, Ти чуєш цей звук? джерело витягнув шию, Готовий дременути Будь-якої миті. Очі ледь не вилазили З орбіт. Чорні вуха відстовборчилися, Мов у їжака, Незважаючи на посвіст вітру Та гупання серця, Гереро Розрізнив рівномірний утробний гул, що доносився з північної частини Сан-Педро. «Що це?» – чорношкірий, ледь не закричав. «Візьми себе в руки, Фелла!» – південно-африканець окинув найманця з неважливим поглядом. «Це помпа! Людей нема, а насосна станція працює й досі. І що це означає? Ріно заклав дробовик під пахву, витягнув з кишені пачку мальборо, кольд витрусив сигарету і закурив. «А чому ти думаєш, що я маю знати, що це означає? Ходімо подивимось?» Пробравшись навскоси через один з кварталів, чоловіки вийшли до занихаєної станції, що постачала водою, більшу частину Сан-Педро. Посеред карликових дерев ховалася цегляна будівля з вузькими вікнами без рам і плоским дахом. Проіржавілі металеві двері хиталися в відчинені навстіж. Старий навісний замок валявся поряд у піску. Всередині приміщення працював величезний, майже пів метра в діаметрі, електродвигун. Вихідний вал двигуна через редуктор з'єднувався з вертикальним гвинтовим насосом, що качав воду з відсвердловини 200-метрової глибини. Через відсутність належного догляду механізм проїржавів і жалібно стогнав. Вихідні патрубки, помпи протікали, прокладки давно згнили і стерлися, випускаючи дорогоцінну вологу назад у пісок. Насосна станція через трубопровід качала воду в напірну башту, стару й погризну корозію цистерну на чотирьох металевих опорах, що зависла на висоті 12 метрів над землею. З цистерни вода подавалася мешканцям Сан-Педро. Коли Ріно та Джеро наблизились з башти рясною зливою, спадала вода. В кількох місцях у днищі цистерни виднілись чималі пробоїни. За два дні пісок набряк вологою і під опорами зблисквали бруднуваті калюжі. Хетхантер задер голову.